Mërë njohi dhe lëvdatat, janë vetëm për Zotin tonë Allahum Subhanehu wa Teala Zotin tonë e falëndarojmë dhe vetëm për e ti i falje dhe odzim Kërkojmë dërsa salavatë dhe salamet Për sëndetit më të mira për bëngan berin e zxedrë Muhammed Mustafa Aleyhi Salatu e Salam Bi shokët e ti besë ne këmë bëj familjen e ti të ndërshme Dhe gjdo besim tarë i të li e ndjekë rrugën e ti me të mira dyrë në ditë në fundit e kësaj bote Në ndëruar veze dhe t në bishpjegimin e emra dhe të cisive të Zotit Tebare Kjove Tjala. E, në vazhdën e emrave, e kemi sot një emrë shumë të rëndësishëm, të së një kemi publikua tje, emri i Zotit Gjeli Gjelaluhu El Alim, i dishmi. Realisht kjo emrë është e pamundur që të përfshijit në një ligjërat, ma dje dhe dy, ma dje dhe mo shumë, mirë po neve dhe të rvatemi sa ma shumë që ti njëjshim dhe më thanje që ta kuptojmë se që pare emri të rëndës oshkë i Zotit e bare kjo e Parës e të bardhë kewatala. Por sa të vazhdojmë atje, ky emër të ndëroruar lëzër mar shumë përmasa. Neve përmendëm shumë emrave të Zotit të bardhë kewatala, të cilat janë shumë të rëndësishme për jetën e besimtarit. Ky emër i Zotit Xelal Xelaluhu, dietar kan thonë, është baza e emrave. Ës vat emër dhe cilësi që e ban Zotin Zot. Roqë cilësia e ban Allahun me cin Allah. Subhanahu Vëtjale. Dhe pa këtë cilësi Kishë qene pa mundur Me egzistu njësisi tjetër Rëta një ta kthejmë bërrapsht për ta kuptuhe A mundet me, me qenë zotë i njërëant I paditur Ha, shau e kella, së mundur Dhe sa më shumë që uh, është i plot Dikush në ilm A që është dhe më më i fort Andaj zotë i unë të bare kjo vëtjara Këtë emër e ka mbush në Kur'an në gjdo kontekst. Nuk mund është me hapë një sure, me ledzue, cili do qoftë, do më thonë, lajmë, cila do qoftë, temë, cila do qoftë, vëndjarje, vetëm se Zotit Gjellit Gjellalë e përfundon me njër nga emrat, tësat aludojnë për dijen e Zotit e bare kjo e të ala. Andoj kjo emrë të më dërrua lëdezër, o shumë i madhë, madhjë djetarët, tësat merën me njërë, Demantët dhe këndërpërgjigjët e ateista dhe kështu meravë Gjithmon fokusin e kanë të emri i dishëm Nga se nëse e marim kitë-kitë univers të ndërurvezer Dhe e coptojmë dhe e detalizojmë Pra e qmontohim në detaljnë-detali Dhe të ashojmë se kjo dhe mëllon përbërje Kur i kanë gjitë dikush këto, ka qenë shumë i dishëm nëse, nëse e mërë vetëm e shpërnda një riun E qmonton krejt Dhe çësa lidhje është bakur o boni njëri, është çësa duhet me pas shumë ilm. Pse kjo këtu, pse kjo ndorlidh këtu, pse pse kjo lëviz këtu. Kush e ka vënë këta? Ke dalmit e emrë Allahu te bareke ve teala el alim. Andaj ne do mundohemi në këtë ligjërat apo ndoshta një shtesë për këtë emër, pasi që është nga emrat më të veçantë të Allahut te bareke ve teala, emri Allahu el xhelal. Tani vetëm do ta përkthejmë sa për ta kuptuar, edhe pse emri Zoti el xhelal el alim Al-alim, al-allem Ka shumë ma gjithë përfqiri Se sa kjo qka e jep shpreja I dishëm I dishëm Pra emri al-alim Në Kur'an ka arë për i gjithë dishëm I gjithë dishëm Ma dje dhe për të i kësaj që do të përmenmi Për gjithë dosen shka di Din gjithë shka për atësend Pra allohu të varë kjo e tala Jo i ditë të gjitha Po për gjithë dosen shka e gjithë ton Dhe a e ka kriju A i di krejtë shka Shka e bënd qënësishme atë atë gjë jo veçkash edhe raporti me tjerat dhe këtu vezër sa ma shumë qëhin thelsohot dhe ndërlikohet puna dhe andaj Allahu të bareke vë tala kërkom për neve me u dërzuhe se pëse atë shumë komplikohet në gjërat dhe truri njëri ju të skamo ta katë me imbajt andaj Allahu të gja kërkom për neve dërzohu dërzohu dhe nështroju dhe bindjo Allahu të bareke vë tala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 Pas i vjeti sa shembuj Thot ja edhe një Edhe unë përmendit këta Thot Përfityro Ketë shembuj Përfityroj të një se nga duhet pasaj në Në emë në shpegimin Allahut e bare Kjo e tala si i dishëm Thot Përfityro dhe paramendoje Se gjatë pushimit tanë Që e ke vendos me shku dikun pushim Apo ku ke lëvis Ke ju një një hotel Ke mor një ven Dhom Për me pushua Thot dhe e ke gjitë Normal, kjo e bje shembulin për rëthonat e veta Tho dhe e gjenë E muzikën e shluar Në adhë dhënë Gjënë më të ambël qka tjetë dë gjënë tankohen Normal, ti mund është me ndruke shembul Me e prudi qka tjetër Po kjo i flët për me gjuhën e vekë Pasaj thot Dhe ullësh Hapin e parë në shtratë Kesh kumë pushib Tho Dhe ullësh në shtratë Dhe e shef se shtrati është nga lojit që ka ti e ki dëshir Ti dëshirona shtrat Nërsa ti Para prakisht Vetëm këshku aty pa, pa në një kërkes, pa në një asiset Këshku rrugët dhe i endaj Thot Dhe e ban hapin e dyt Thot dhe e shef në mure Fotografi të cilat ti I para pëlqen dhe i mban të shpia jote I para pëlqen dhe i mban të shpia jote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 Një, dë, tre Duhon, qëka ndodhit tani? Thot, vazhdojnë ma ndej Thot, tje lëviz kokën pak me dyshime, por se Vazhdojnë Thot, pastaj, e shef se rëth theje Ka shumë gjërat të cilat i njef Preja sojës e ti ngritës dhe e hapë frigoriferin E hapë frigoriferin Thot dhe e shef të mbushur Me krejt gjërat që ka ti ha Asti tjetër nuk existon ati Nuk zakonishti mun është me shku në tel Asë një senë se hati Thotë po zërë, rastësisht e ke gjithë Krejtë cilën shka ti ha Pihajeve dhe pijeve Thotë, fillon koka jo të pak Tanë edhe më, me më shumë Me, me undale, apo? A tërë thotë Nuk, nuk ndale dhe të më këtu Ulesh në tavolin Thotë dhe i gjenë ushimët e gatshme të vendosura Nga preferencat më dashur atuat Ulesh në tavolin dhe i shef Ushimët, ëmbëllësirat Nga mëtë dashurat tuat Pas ta i thot Thot, kalon dhomën tjetër Filon me shëtit vendin Thot e shef në dhomën tjetër Një liber të cilin të e mbanë me veti saher Dhe i lezonata saher Alma, këtu fletë për Zakon shënë njëri cili lezon Ti mund është me e ndru këta Ta gjenë një kujdi Dikush lun lojra Lojra në tanë e shka teki preferenca Apo kujta di shka prej Prej gjërave A da i thot ki ka mundësik të shembujt Më arë të shumë Pastaj Thot U lësh E hap Ose radion ose televizionin Thot janë vetëm kanalë Dhe shkati i për cilët Veshti Shka asni kanalë cilët Veshti ato shkati i për cilët Nga mijat Vetëm ato Apo thot e hap Radion Dhe vetëm atë kanalë në shkati i in, ndjek Thot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 Thot se ajt që ka të më bëmë u këta, du të më ka një afërt Se hajt e ka qilu u shimin në rasës shka tjedo E ka qilu edhe piren A ma e ka qilu edhe shtratin Edhe fotografien, edhe librën, edhe televizionin, edhe parfumin, edhe fotot Thot, ajo që ka të tikë shtohët është se dikush që ka të njeft tyje e ka, ka bëkta Thot, e cme edhe pak ma ndenat Eci me dhe pak Pak ma ande Thot dhe nga kit kjo Ti në fun e gjen Se kret që të shërbime që ka ti kanë ban E gjen atë jenë një fatur Sa ka kushtu shumë e madhe Dhe ati shkrun shfa, E tëra është e paguar A ka mundës i më njëri me men me thonë Kit që kjo rasish ka ndod Rasish në, Kit që të e ban ti A dhe në fun e shkjo A po Paramendoj sot ti që tu në një hotel Matë vogël me shku Së mund është me dalë me pak pare, për me shkutikun ma shumë, edhe më funë me pa faturën e paguar. A fillojne e binë mundësit e rasis? Po. A tërë thotë, dalë mi tani të kosmosi. Kjo e ka këtu. Dalë mi tash të kosmosi. Dillë i qëtu me një verë, kutit përstatët, Hana përstatët, zemëna përstatët, bust përstatët, sytë, veshtë, ketë përstatët, dora, lëviz përstatët, Gjithë që ka thot është favorin ta, në favorin tanë, frimat përstatët, klimat përstatët, gjithë që ka të përstatët, haja ushime këtë përstatët. Thot, a, a këna hita është ndozën shumë të budha dhe lëku të me thanë, këtë kjo rasishtë është, thot, shto kësaj se ka shembuj me mija. Thot, atëra përfundimi është se, cilë është? Pas a këtu e përmeni në i fizikan tjetër, i fizikan tjetër, i cili ka thanë, duke studiuar n Thot, jam bindur se univerzi ka qeni përgaditur dhe shumë i njohur për neve që kene marrë këtu Ideja e kësa, dhe zërë, e këtire zbulimit cila është Jo shembul i thjeshtë dhe cilë neve mund të abojnë në shumë Pra mund në drishojmë të emra, qka është të limi Se kitë kjo përstaqmëri, dhe zërë, du është mukan shumë i qmejnë dërë me thonë rastishtë ka ndodhë saska ora 6 20 e më jetë dishkati in get for e tani në universin e saktë ajo gjëra të cilat ke dërgojnë të mëdhishme rasisht që ti flat rasisht rasisht që ti she rasisht që filozofon me trunin rasisht do nuk e rasishme dikush do të më bëj diçka me tyje dikush ka ka ka formuar një struktur dhe ai do të diçka prej teje A me të ndërguar me zërë, kështë e në bëdojshë, vetëm sa për hyrje Dhe ka plot për e livrët e sa të keni me mundësi në eve Më ju këthi kësaj, kësaj qështje Ideja është se Allahu të bare kjo vëtë të ala Nuk kryon në diqka, vetëm se me die Dhe kjo die është e plot Gjdo model që ka mundësh me e paramëndu në dryshe I shkon jo Së mundët Së ka mundësi Mere, shikot njerësi sot Apo në këto Tani, këto Operacionë Sigo disa përmendjeve edhe këtu edhe në botën arabe apo edhe vendet perëndimore ku kanë filluar me, me i bëu këto gjërat, kanë bëu emocione vetëm njerëz që e, ka e kanë provuar. Dhe shumica prej tyre kan thon, i kumrobish mall. E kumrobish mall. Ta fryq ta prak, ta ta ta ta shfryq ta prak, ta shtoj nigisht, ta shtoj do flok, këto nuk janë të kënaçsh. Pse? Andaj për shembull, ilaçet, edhe ushqimet kur shitën, çu shitën më shumë ti, natyral. Pse shkon kjo natyral?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 Diku është pse pse i mallkon Allahu ato që provojnë më ndrrua, por shumë u shpast përsëritë pyetën, o xha, ja, a ka mundsi më ndërvejuën në fizikën teme. Jo, e teme? Unë do të mallkem. Pse? Malla këtu, se njerëzit kanë ardhur pa pa pa për ulë kur s'ka mundsi më e kuptua. Ti e ke bó, e kanë drejshni san. E kanë ndrejsh? Dhe të ka kushtuar për shembull 40 vjet. 40 vjet. Edhe kanë ardhur në ditë të mëndur, edhe këta kanë prish. Cila reagimi reagimi jot? Mos mos qoftë telefoni e ke blej nduça vjen fëmia topa doman. Ti je fëmi, harrosh dhe ti reagon pak apo reagon pak ti mundesh më afal. Çka thotë nëse janë pak më i madh? E thotë e kuptoj se kot e kot që nuk duhet. Ti çka ban? Ti vetë kot e kot do godet këtyja. Doman ti sa ma e ma e më e shtëret është kjo. As më shumë shto doza më e çurtu ata. A mundesh vëzërz Allahu Jellalul Ileri ti jithë di disu kada se gabem ka i kinu 5, 6 u dash. Kujti i thu 6, andaj bësom gatone me mallkonat niher Allahu Xhelal. Sekhir. Andaj emri El Alim dhe zer është emri më i madh i Zotit te bareke u teala. Është emri më i madh i Allahu te bareke u teala. Madje emri Alim Allahu u Al, shpajn Kur'an, kur e ka vërtetuar se Kur'ani është fjala e Zotit, cila është e ka vërtetuar se kti që e kemi zbrit Kur'anin, ki si di çeto? Ne e kanë qaldhuar. Ti nuk e di çeto? Andaj falkë që ti nuk i di, ha. Shikoni, çdo pejgamber veziri ka ndodhur në një rast s'ka ditë diçka. Çdo pejgamberit, Allahu xhëlala, ja ka bënë pozicion, ai e ka thoni diçka ai ka dal ndryshe. Dhe këto vezir nuk janë çashtu vetëm. Allahu nuk i bën çdo racist. Pse e van pejgamberin për shembull Meran diçka çka, ai ka menduar ndryshe dhe i ka dal ndryshe për me gazu sonjerit. Allahu i ka shpall. Për shembull kur ka shkuar Musa alayhis sallamu me Khidrin, Khadirin Dhe ka thënë a komunësime armetije Që i ka thënë Khidri? Që i ka thënë sëmbanë sabër Që i ka thënë Musa? Baj sabër I shala baj sabër Ta mamja ka njisë, ka reaguë A i tha, az, a thështë asë banë sabër? A thështë e kështë në më ratë Kitë këto reagime, baj sabër dhe sëmbanë dhe sabër Shka argumenton? Se njeri është Njeri, apo Për nga meri se sellem ka ndodh Për nga meri se sellem doh, e si Ka ndodh disa që Ktobezar Allahu kamut me rujtë, më sa më hiç më smendot çka kjo. Pse e ka ndodh se kjo njerë. Kjo është njerë. Andaj Emri Allahut el Alim i gjithdijshëm. Dhezer është nëse njeriu e kupton, nëse njeriu e kupton, nuk mbetet pos më unështrua Allahu te bareke ve taala dhe më shtu dozën në shtritit. Vetëm me ditë, kështu që Allahu sa nuk din ana, njeriu do mund duhet në pos frik të madhe prej prej, prej Zotit te bareke ve taala. Tani shkoj në aspektin gjuhësor çka është el ilm filmust pastaj ta ta bartim te fjalë Allahu te bareke o وتعالى kam dhënë komentatorë e xhuhës ka thënë el ilmu naqidul jehl ilmi është e kundërta e xehlit e çka është xehli e kundërta e ilmit doni hardh dietar kështu i komentojnë gjera që nuk u komentojnë por këto flasin doni hardh me gjuhën e atyre çka çka i njohin disa brejtëtorë kam thënë kë definicioni është për ata që kanë miritën vesh Po nëse dhe dikushve, qëka o dhia, dhia, qëka o dhia Theot thëshe i këllisëna më tëjmije I draku shhej ala ma hua alej Me dit dikushka që shërë realitet Me dit dikushka që shërë realitet Që kjo që vëtë ilmë Se që kjo është gotë, në tako ujë, në bitavolim, në gjami E tjera, tjera, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për një send, qyshor realitet Si të adyshë ndryshe, je gjahil Apo ki gjahil Dhe gjahil jo diloje Mës me dit heqë dhe me dit nga prapa Për qembo Me epit një një një qka që kjo gotën Thot se di Kësa i dhejna nuk e di Ignorants e thjesht Se di Ama nuk di ki ndryshe di qka Nëse një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Se dhe thimi tash ti e të ignorancë, po e ke komplikuar më pse? Se tipi i tuaj mënuaz e të ditë këta, a ke nuk qas ashtu. Andaj çdo sa që nuk e di dhe nuk ke informacion tjetër, i thoin ignorancë e thjesht. Si ta dish gabim, i thoin ignorancë e komplikuar. E kjo ignorancë e komplikuar vazo sh shumë shumë shpërnda, më shpërndamës sot në botë. Për shembull, shemë më shimu, e, shimu thon dikush që ka traktor tikesh, apo, ama shpesh ai na i thon na dozërave të tjera njëjtë. I dhëna një që është, oma ti s'kesh me vetën Ti nuk kesh me vetën Por shimë allohu gjelala kërë ka Demantu në Kur'an Eki në Kur'an një ajet atje Lisanu ledhiju l'hidu ne i lehi aqemijun Va hadha lisanu arabijun mubim Kërë ka nakuzu për nga mberin ton Sallallahu aleyhi sallem Se këtë Kur'an Ja ka msu një njeri Ska në mujtë me thonë Na ta ka nga msu Se atëher i kështë ishbo për për për për pë që, vëzër, pinotit, që pos, kanë po dhezër, pinatit, prej gumbjes që kanë pas, kanë thonë, është një djalë që atjen meke, ka funi mekes, ajo është me prejardhe nga Roma, nga Romakt, Rumi, edhe është Kovac, nëmonë punën me Hekur, ka thonë, aja kam suhe, parëm dhezër, veç, veç me gjujtikun, që aja kam suhe, apo, Allahu gjelit gjelalu, kër e demanton dhezër, kër e, dhe vonë, kër, Iban këndër përgjitë nuk oqashtu Që ka thot? Thisht Lisanu, ledhi, jun, hidu, në i leji A gjemi ju Qa ti që ka përthojnë tijo Muhammed Se qajta ka mësu tije këtë kurang E para Ajz dhim e fonë arabisht A, a këpëtoni tani Që ka i thotë Allah u gjela njerësë Këtin mejnat qive Prej kurejshve dhe arabve Kë ka thonë ja ka mësu aj Ja ka mësu aj Djetar ka më pësestan Na ta kena mësu Se i biecit, ç'kjo si ti jet me vlerë, nëse ti thua un ta kam msu, po pse spemon për veti? Ç'se ç'se ç'se malova e mua. Atë ka thon filani ka msuar. Allahu Gjallahu thot, pa izdim me fol arabisht, ky Kurani arabisht. Edhe tërë kanë thon si i biecë kët i biecë elmi me pasdal pi xehlit. A mund loza? A mund lo? A mund lo ti për shëmund? Ta thierzojna. Çka ju thot Allahu? Njerëzve Kër kanë thonë se Kur'an e ka thë, e ka mësu dikush Muhammed i së sellim Allahu këtë mundësit i ka prunë Kur'an, hajtë e të kysh për, për ju del Mera këtë qemë, thua ty e, thua ty, që është nëndërtu e një aeroplan Aeroplan i qka në edin, po tash është të avancu e dhe më shumë Apo? I cili ka me bajt ma shumë, ka me hec ma shpejt, ka me posë kilometra ma, ma, ma, ma shpejt, a kështu me radhë, me performanca shumë të fuqishme, apo këtajnë veturash këta dush, edhe në fund, këtë kjo, do më dhënë, këj mjeti i avancum, thoi më bërshima e kanë mojnë një pi pardovë, dhe qaj e kishë pas bëhe. O ti thu, da, që ta s'ka mujtaj me bëhe. Apo, se, sepse zdel ilmi pi gjehlit. Pra, burimi gjehlit s'murët me nëzirë, ilmi. Dhezën, Quran, Allah u të barë kjo dhe tale, në dishkolësin Kur'an Allahu te barake ve teala na permet ilmi te ti e ka mbrojt Kur'anin so'shtihimi ke e imi ne gojti Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ana di atorgan fona ilmi oshte kunderta e ignorances e ignoranca cka as mos me di di cka nese ti gabim oshte ignoranc e, e ngarkuar ande kjo oshte ajo cka ka ardha aspektin e djose arab sa iperken Kur'an leser kan ard tri forma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 Onë kret farkët të problematikave ndërlikime që i ka njerëzit në kuptimin e Kuranit ose nuk e kuptojnë gjuhën arabe. Dhe këtu thejmë vëse ku nuk e kuptojnë gjuhën arabe ti mundet edhe me kry fakultet pa prapë nuk e di gjuhën arabe. Nëse gjuhë arabe është meselë mali. Gjuhë arabe Allahu xelalu dhe zelal para më ndo kur a lavdu. Se këki Kur'ani shpimu ka thënë lisa inna anzalahu Qur'anan arabiyan aidetira ghayra diiwaj. Sko shtrëmrim me kjo shumë i drejtë. Ana Juara bosh mesela ma. Imam Shafiu ka shkroi një libër, er Risala, edhe al Um, dhe atje, fametin, qimu, ka thënë aty se njerzit shkatrojn kurxedin Juarabe. Shumë merr një hollë çejr atje, çejr i famedit, për shembull, thotë ka thënë Allahu Kur'an. Allahu Kur'an s'ka thonë ashtu. Ti e tundimun nëpër me Sherif Ahmetit më e kuptu paksa çka ka Kur'an. Por ndryshe, nëse ti fallesh me Sherif Ahmetit namaz i abatël, jeni se thua falënderimet i takon vetëm Allahu zoti i dabotrave. S'ka namaz ashtu. E duhet me dhane Elhamdulillahi Rabbil Alemin E tani qka është Elhamdulillahi Rabbil Alemin? Tani më në më në më në më në Nga Elhamdulillahi Rabbil Alemin Ibn Qajmë el Gjozije I ka ndzirë shumë prej emrevet Allah O të njëtë dhe tëre el Alim I dhishëm Hadë në gjere? Që më? Që mërë? Falëndërimë të takojnë vetëm Allah o zotit botra Ibn Qajmë el Gjozije në medar i gjusë salikin Thët që kjo fjalë argumenton se zotit o shumë Provoje te shpia, undash kamë kallzu po ti. Provoje te shpia, nxjerrti do më thaje. Ka i ka nxjerr nga xhuarave. Elhamd lillah. Kështu më rad, duke i kombinou këto xhera, ka nxjerr, ka nxjerr im. Andai qard el Alim, qard na nichim, e puzzle e 7 ajete el Alim me jetë zgjati. Dhe qard el Alim në 13 ajete el Alim dhe qard el Allam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 Tre më dhe jetë, katër për një emër, pëse? Sepse është e imër i mafë është e imër i mafë Andoj fir auni për shemë, për e kam përmejnë djetarë Fir auni, kër ka thonë, unë jam zotë Që ka thonë? Ma alimtu Lekumin ilahin gajri Une nuk di për juve zotë tjetër Djetarë që ka në thonë Kur dikush është zotë Sotë të në nuk e di, s'janis fjalijes me nuk e di E këptoni? Për shemë, Unë nuk, nuk e di se që kjo punë bëhatë ndryshe Si e specialist Nëse njërën i venë thotë Që kjo punë veshë që shtu bëhatë Vërëjnë e këtu dalimin Njërën i thotë Që kjo punë Thotë zdi që i bëhatë ndryshe Ki kalonë mundësi që dikush di ma shumë Apo Dhe vjen tjetër i dhe thotë As një metodë veshë që kjo E tani kjo pak ma, pak ma bindës është E para unë i kalonë Unë zdi zot tjetër E Allahu afol që shtu jo, që Me dje, vetëmune A dhe shiko ka fillu e moabetën a me ignorant E Allah i fillu moabetët me Për shimull, dëshmija maj madhe në Kur'an Tila është La ilaha illallah Allah është ka thonë Fa'alem ennehu la ilaha illallah Tani, la ilaha është ilmë Ska zotë jetë për me mëri që adorohë përveç Allah Shiko fir a uni me ignorant Shka ka thonë Ma alimtu Zdi zotë përveç Zdi të përveç A mënët me pasë? Mënët dhe si jeti zotë A do të shqiptoj Emri El al Alim, kohë shpash në Kur'an. Të përmendën disa prera, eto skuajmë mundësi për mend. Ka rreth 157 janë shumë edhe këto të 13 trajtat tjetër. Ka ardhur fillim surën Al-Baqara, ku jemi të shpjeguar atje, ja, me laçët kur i kanthan Allahu te barekehu teala o Zot pse pe krijon Ademin? Çai gafon. Allahu jilwala. Si ka, si ka kthie? Ja, Ana a'lam. Unë e di. Pse be krijon o Zot si me kurreshtje? Ata nuk e di. Pasaj sikam çish janë shpreh me lashet qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ka than o Zot, ti je i pastër, i patmeta. Skemin e dije. Kto janë shfaqur, ne kemi vërmën, janë shfaqur para Zotit, o Zot, na fal pse vetëm. Na fal pse vetëm pse e krijove Ademin alayhis salatu was salam. Ne nuk dim pas atë çka ti na ke mësuar. Vërtet ti je i dijshëm, al alim al hakim edhe i urtë ka në surën Ali Imran wallahu alim bi dhatis sudur allahu është i dishhem çka barti në gjoksat allahu është i dishhem çfar barti fabartin gjoksat ka në surën El Maida wa anna allaha bikulli shay'in alim allahu për çdo send kodije ne mbono me dhëzë të tortë të mbrojn çështjen e Kuranit kit mbushet të kan të, të, të shëjde se Allahu është mbi diçka i dishum. Shikoni, në sura An-Nahl, ajeti 28, thotë Allahu te barekuhu taana, "Bela inna Allahu alimun bima kuntum ta'malun." Allahu është i dishëm për gjithçka çka keni vepruar. Për gjithçka çka çka keni vepruar. A mund të para mundova të tani veç që nganjëherë domthon kemi nevojë mund dal me shiu një ajë me e kap mirë. Nëse nëse thot një njeri kështu, një njeri thjesht Ti shtash me thamë për jasht Unë e kejt e di që ka janë të po si cëli njeri për jasht Kejt e di që ka janë të po Atë beson dikush qëtu Jo, së të beson Së mund është me dit Ti me thamë për po i ku më shlu më përcjel e Së mund është me dit Se ti edhe mi pas shlu për 50 veta mi përcjel Ski i vesh për 50 veta për mi përcjel Ja kuptove? No, komplikohet shumë ma beti Me thamë njani Unë e di 7 miliard njerës në shka janë, tupo, shka janë, tupo, shka janë, tupendu, si janë Dhe ka dojnë me lëviz Komplikot përna Allah u gjatë që shtu folë në kuran Qka të shkoj e nërmen jam të di Jo veshti, kredi Dhe këtu nuk këmë përzijet As një sentë për i tjetëris Andaj djetarë të përmenmi Kërë kam folë për ilmi vëzër, Por me folë për ilmi në Allah Me sile madhe ilmi, ilmi cili do mëdhon Shkrijet gjithë shka para tina Subhane huetere Andaj nuk ka mund cifër për, për, për pak Minuta me, me i shpiku këto uh, Ajit të Allah u të Surja për nga mërëma, e ti 4, thëtë Allahu të barëke vëtala, qala rabbi ja'lemul kaule fi sëma'i, wal ardi wa hua sëmihul alim, thëtë Allahu të barëke vëtala, zotë im, edin fjallën në qilë dhe në tokë, dhe ajo është dëgjuësi i dishëm, dëgjuësi i dishëm. Dhe shikojë bënë kajim e gjëziju dhe zër, ju përmendat e një legjerat e kaluar, sa a i studion edhe kërë të vene sëmihul alim, alim pse ska ard ndryshe. Më shjon këtu këta jetë ka thënë Allahu xhelu ala, Allahu e din çdo fjalë që ka është në çell dhe, dhe në tokë dhe ai është i dëgjuesi shikuesi, i dëgjuesi i dixhëm. I menkajime këta thot, a ja provojmë me pasart i dixhëm dëgjues. Ai shkon në përstadësme, thot jo. Andaj ska ard kurkon Kur'an. Skon Kur'an i dixhëm dëgjues. Po ka ard dëgjues i dixhëm. Et se këto Thot sepse, ka mundësit dikush, ha, ka mundësit dikush me morë një lajnë, apo, dhe e njën për dikuj tjetër, apo, thot e di, e dita, se e njëta, e kështu për zotin nuk shkot, se, sepse i shkon ka mundësit ka rrejt ki që ka të ka kalzuhet, e allohë gjitha që ka thot, se mi u lalim, a i vetë e njën, vetë e di, bon, se ka morë me ndërmjec, kjo e idea, nuk me allohë, të monë, ozot se ti mnie v mua kanë ek i vet vat a kupton skënderbeç unë t'jo dëgjoj dhe mail atësh go me zot e xhelal u te bare, kjo, dhe kresave skënderbeç atësh go lutë bara këo davot ça kon qill çka folët edhe në tok ai the jon the dit gjithashtu ka ardhur në kur'an sura rum ayati 54 yakhluqu ma yasha'u wa huwa alimul qadir allahu krijon çka doje dhe Dhe është i dishmi i fort Dhe është i dishim i fort Dhe shiko kjo lidhje mes dishmit dhe të fortit Mes dishmit dhe dhe të fortit Dhe të do da bina Dhe të do da bina Dhe të do da bina Dhe të do da bina Dhe të do da bina E më kaj me gjësijë dhe zë kur fletë Por ketë emor el al alim El al qadir El hakim Dhe i lidh me emë në dishëm Vjen me qudira Ja një pi qudirave Thot Shiko raporti zotit me neve Ajdi nazdina Thot marë në Te si bur gëruje, dhe kisha më. Po marret e gruaja është pak më pak më ndihshme. Thot me të dhon mundësia, me ta çel Zoti, me të çel mundësia, dhe me pa në zemrën e grujës tande, apo edhe një mik tjetër, çdo ku, po marret e gruajës malet nuk e kuptonë. Dhe me pa në zemrën e grujës tande, shembull, anim nga dikush tjetër përveshtej. Kur kush e ka ditë, vetë Zoti e di ata. Pas se ka shprehur, edhe është e ndarshme. Ka nuk t'ikon zemra, t'i e ledzon Cili kishtin Cili kishtin ragimi jatë Po 700 vetë mësë mu pa ma Apo, kur më mësë mu pa A, a që ki ragimit, hon Shqivu dhe jo, mi pas men t'ikon t'jetër, ti me ja ledzuhet I shkone më jaftur, edhe më mshelë, minjarë, i shkone më jaftur që ti me mori nati O dhe zërë, thot i më në qajmë i zezijet Sa shpesh Allahu i dit e na se na e dujna t'ikon t'jetër, përveç atina Edhe i thot, ani, hajdi, jabjali, A e kupto me sa nga toleron neve A i thot këshyre Keti ki për tije Keti kënë po për tije A ma zema mësja për tijetë Mue Një dit për ditve Ibrahimi arnoj ka Ismaili pak pak Djale ka e vlad Kus sa nuk ka e vladit E pa Allah tu a nuk ka e vladit O Ibrahimi ta thera Dja thera Idea ish me therë këtu mrejna Nuk i duhet Allah që le me therë Djale E dhe zë sa, përshimë, Allah u gjelë, në ka pa neve që i dojnë ati kanë tjetër Sa në ka pa që dojnë kaj me gjëzije Në ka pa të jutut diku i tjetër Pse, pse jutut është diku i tjetër Allah u gjelë, zdo Me gjitha ta të toleranaj Nuhon, Alim Halim Edhe i dishëm, edhe i but Kjo është ajo qëka e mbanë Allah u të bare kjo e tala Robin e ti Kjo është i, i, i dishëm Dhe i forë, në surën e njësa, ajeti që të dha, Allah, të dhe Allahu të bare kjo e tala Wa kafabillahi alimen Mjaftonë për Allahun dituri Mjaftonë për Allahun që i njefë ropë me dijen e tina Dhe kurimi këtu vëzër të dia Thash se ilmi i Allahu gjela shtimad Një pri argumenteve, sëndi kanësio djetarët Dhe për këta, me rejnë e zuti të bare kjo e tala Do të flasim një zingjir halka të ligeratave mbivër të timin e asaj se kikur anështi Zotit dhe nuk është i askuj tjetër nëse në mund sonë Allahut e bare kjo e tala prej gjera që duhet i përmendim tu është se në një luft për e luftrave në Medine për nga meri jo në sallat e sellem doon 3.10 vite në, në mekë dhe rikon 4.5 uh, pasur dhe së bedrit për nga meri në sallat e sellem uh, Medine po edhe në mekë e kanë rrujt dhe gjelë e kanë rrujt me shpata doon e kanë rrujt sigurimi vetë si do Lufta E kemi përmej në histori Që kanë rujtë sa Një dhe kësë mëra Një dhe dhe dhe Që shë janë të rujtë Për nga berin tonë Sallallahu aleyhi sallam La i po pushon Mrejna në uh, Tendër në tina Izbet një ajet Izbet një ajet Ajeti Ku i thotë Allahu të barek e vëtala uh, Wallahu ja asimu kemi në nës Pre tani Allahu ka me dëmbroj të jë Thu ju njerëzve, s'keni nevojt me mbrojt Thot transmitusi, që kja jet Kër e në konë që kjetë luft Ka zbrit pak para se me zbrit do ajet e tjera Tësat na e kanë leju më falë në mazin e tutës E ditin ajet e sët e lejojnë më falë Kër ki tutë, në qëfar do gjenë që je falu Në luft Thot, kër e në konë në majin e tutës Shikohet që Allah shila, e, e gjenë momentin Por të kuptu të sa është e madhe kjo Këtë të sahabja, kur në masum të natut Allah ka thënë falë në që ishtë muni Apo e ka prua të surë njësa Që ishtë mu falë me, me, me roje Thënë qëto moment, qëto dit I ka zblit për nga mirë i sëllëm Thuju njerëzë më sëmru njëmo Sahabja dhe zërë Jo që si kam besua jetit A e kuptun të ani, dëmon Kitë du një a e dënë me vrok, dënë me vrok ta Kit Mu mbrozë zëtë jam, mu në vetëri jam mun, A, a këmë lezë u dhe zërë për mbratëri Për, për andorë E kanë vra tukon me mija sigurime A nuk e kanë vra gjëngen e diën e Amerikanëve me, me, me, me cindra, cindra mbrojtë Se, se njeri Dhe sa apre mbratëri jam vra Dhe Allah u gjela e thakë Thujë thuj, të qështu Thani dhe zërë, musë më pasë kam për nga mërë hashe dhe kella A munë ish me thamë Mare shengo Këtë komplet shkupi dhe zërë Edhe këtë masërënia Janë mle bashkë Di milion njërës me të vratie Janë të klipë Me emur me, emur me të vratie Qështu o kam puna me Muhammedi sëselle Kushtu e be kokën e ti ko, Ka kach kach kach ka, ka, ka, ka, Prej pasurive Dhe ti do me dhonë Ju thuj njërësve Lirom një Vetë ka më mbroj Njëri normal nuk mërë me më dhonë këta Se në ven shkonë ti Minë e herë shkonë E Allah u gjele gjelelu i tha Thujo Preja din dhe zër Kur pe nga mberi Po më interesante ja është kjo, është se në atë zbritet aty ajetet, thot ku li zbriti kjo ajet na u largon. Sa dhe me zbatur, u më zbatu, u largon. Thot dha ardë kohë prej paganëve. Shikova zë pengonsem për me kaldu se kjo ajet tash on është i madh periudë do ne e kuptua. E ka marrë shpatën dhe e ka lënë për jashtorit. Dhe ka hinë shator. Shpatën e marrë. Dhe ka ardhur një paganeve, e ka marrë shpatën, e ka çelë. Edhe i ka thonë për më samë, e tash, e tash, ka thonë asun tutësh, ka thonë la, shtutna Ka thonë e kush, mbron në pi muhe, qërë, me shpatë në dojnë dhe ka me dhe vra Ka thonë, jem, naun, jem naunin la, mbron Allahum Thotë, për momente ka shlu shpatëraj Dhe e ka, dhe ka mor, pinga me sëmë ka thonë, e tash, tash muhe, ka thonë hatë se shkojlir Dhe ka këtje ka prënu, islamit e pinga më beri sallallahu, a.sallam Këto të të psikapo aloja, psip psibancë të, por më ka lëzu se ky po ruhet, muavesa, po ruhet për dikujt, sicili, o shumë i dijshëm. O shumë i dijshëm. Kur qoll aloja tha, thuaj u te arabëve, vjenani si Kurani. Jovëç kas, jovëç fit, a di thot se ne bini. Ja, këm. Svida, edhe se ne bje, jo shumë më malle, apo. Tushmonesh më dhan te dikujt. Hajde se se ne vanti në si telefoni. Dush më kon. Diku shme të kalzo ata dhe nuk mund të bukon neeri ai. Ande Allahu te bareke ve teala me emrin e tij el Alim e ka mbrojt librin e tij, fjalën e tij. Ande kanë ardhur shumë prej projetet të cilat argumentojnë për emrin e Allahu te bareke ve teala el Alim. Ka trejtë Alim. I dicim el Alim, gjithashtu argumenton për emrin e Allahu te bareke ve teala, i dicim tadhallahu jalla wala sura al an'am li tasta ta wala hul mulku yawma yunfakhu fi s-sur. Alimul ghajbi vë shahada Thotë i poshteti pusht, Atë ditë është i tëri I Allahu të barekja vë të ala Ditën kur frijet në sur I frijet surit Alimul ghajbi vë shahada Ajo është i dishën për gajbin Dhe dhe për çka Për atë publikan Për çka uh, Nuk shifët Dhe çka shifët Edhin Allahu të barekja vë të ala Shpash algoritzon kësaj etë dhe shpash pse edhe pyetja mba, pse Allah thotë e dit fshehtën dhe gajbin. Gajbin vetë dukshëm. Edhe kush kujton sot pse dukshëm. Dhe ashtu nuk e ka për qëllim dukshmën shka është vetë, për shembull, 17 dina nuk i dukshme, ama përkatësisht jo, absolut. Pse Allah thotë e dit fshehtën shka shifët dhe atçka shifët. Po kjo problemi te kjo shka shifët, pse? Kto all of that, all of that. Tisha, për shembull. Te Aisha dronit, Aisha. A është e jashtë? Ço vesh marë në Borjamis. A di sa jetë kanë rosh tash? A di? Se di. A jë dukshmë? Po. E allah kur më në Allah e di dukshmën. Nuk e ka për çdo lloj veç sa çka ka ti. Detalet janë asajta. Onadallahu hu jalla wa sura Araf, mami waraqatin nuk bjen një xherr, a e di? Nidruva të sa jetë i the ko. Pastaj nëpër neves saka më të kurr. Po shumë ko. Po di tru, po trë tru, po çdo vezë në jamisë më vë tru. Po në në qytet, po në Po në shtetë, po në dunja Allahu gjithë dhe të kejë Që ka bjetë një gjithë Sa ka mejtë sa, sa, sa ka ra e dina Kulkulatora dhe zërë këtur dhe kohë Ska kulkulatora këtur Ska kulkulatora e mati gjithë dhe të zotit gjelit gjelalë Ska mundë si kulkul Dhe ska shkenë që emë e nëmron këta E qka dhe të Allahu gjeluala Alimun, ghajb, edi ghajbin Dhe që ka dhe zërë Gjithë i këtu i vogël A dhe atje i jetë e mloja i rune Ka thonë sa sëllën 500 vjetë me hes njëra për tjetërës Shka në ta vetëm se një melace Shka një plan vetëm se një melace Në rukua po se ishte Kur ku i në allohu qështë Kur ku që duk i delë A da jështë zotë dhe zë A da jështë zotë Ti tani ma vetëm thu Kuhinëm tani Këtu e hinëm të zona Që ti dushë mundal Dushë me, me mundal Dhe me pranue Allahun të barek i vëtala për, për të dishëm Gjithashtu kartë Në surë E të ube Ajeti në dhe të katër Thumë të raddun e ila alimil gajbi Vë shëhade Pasat dhe të kthejeni të ajtili edin Gajbin dhe të dukshman Dhe do t'ju la mëron për ata që ka ju e keni E keni punu Gjithashtu ka orë në surën e ra' Ka orë në surën e të gabun Dhe gjithashtu ka orë në surën e të tira Allem Allem Shumë i dishëm Shumë i dishëm Thëdë Allahu të barë kjo të në surën e lmaid Ajeti një q Dije vërtet të jo Zot Je ha, Allamul huju Arapt Nuk e shtojnë trajten Nuk e ndrojnë emrin Nga me e liksta Me e madja Vetëm se për, për ta plëcuhe Po këtjo vëzër Kër foret për Zotin Nuk është që ja Emrija ka plëcuat Ja jeshtë i plonë dhe të vejti Gjeli Gjelalu Allahu të ki plëcuat kërgja Allahu të barë këta Nuk i duhet as shtesa As Dëmon Kër jabë diçka nuk mangë sonë Dhe nuk nuk ka në çenin e ti që ploco diçka. Hasha kella. Por barke, o kenna. Po kto është për qëllim? Madhështia. Fatollahu te bareke o ta'ala sura al-Maide, gjithashtu ayat 116, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka innaka anta allamu al-khuyub. Ditën e gjykimit kur dalë Isa alayhi sallatu selam përpara Allahu te bareke we te'ala, Allahu te jallat atë o Isa alayhi sallatu selam, dhe nanaute. I keni thon njerëz që më ju adhuroj Juve për veçmeje? Çfarë i tha do Isa alayhi sallatu selam? Fat ta'lamu ma fi nafsi. Po dozo Ti e ditë që kam Shiko Isa dhe zë Shiko se e një vzote Thëtë o zotë Ti jo që i e ditë se se këmë thonë Po ti e ditë se as plan se kam pas me thonë Ka thonë ti e ditë mërejnë Në shakam une Përgjimu Allah u zhëvej thotë O Isa, a ti u ki thonë njërzë me ta dhuru ti Isa nuk thotë o zotë që këmë thonë Jo, jo, jo Shkonë, ma ndi Thotë o zotë Ti e ditë që kam mërëndin ti me do të thjetë dha më ka shku mendja më thonë joçi a ku më thonë wala a'lamu ma fi nafsik au ne nuk i di tërë, gjellë, gjellë, e di ç'aqon çënën tonë xhel xhelal e pastaj ka thonë inneke ant allamul ghuyub votet ti ozot je ai ti li allah to ka pron allamul ghuyub e ditë të gjitha të gjitha e, të fshehta dhe ka ardhur në surën et tauba et tauba të të gjitha është ka ardhur në surën es sab qul inna rabbi yaqdhifu bil haqq Allamul ghuyub sallallahu tbaraka te ve teena sure 7 ayat katat thuai o muhammed alayhi salatu ve salam vortej zoti jam e djuan hakun ju ya qdhifu e djuan hakun alamul ghuyub sepse ai edit fsheht sepse ai edin mshaften ju qitot ne jeratën kaluara po para kaluara permenda se nje prej shkencëtarëve dhe fizikantë çka thot nje prej çudirave të Kur'anit cila është çka këto vëllezër ya qdhifu që lind dha ata Ka thonë disa për iskenctarve, do elimë çka janë Kur'an. Me tabijatin dhe takatin njerëzor duan çindra vite me me zbulu këta. Dhe aja zbulon këta jo. Ka thonë dorasa kthi ka or hazr kjo. E kupton? Andri thotë yakthif. Ai vetë vezës brit Allahu te bareke ve tala. Në qi duat ta moat tani hera, ajo është tashme, sa është tashme. A ka ezbrit Allahu jalla. Matne ju është e përshtatshme apo jo? Matne ju është e përshtatshme? أبو يونس قد قران هذا هذا القران بأمين الله تبارك وتعالى ال... العالمين العليم العليم ثاني سي ديفينو برزوتين تبارك وتعالى فياله علماء امر الله جل وعلا العليم قد ابن جريري خط امر الله جل وعلا العليم جاء خط انك انت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن والعليم للغيوب دون جميع خلقك قد ابن جريري الله مشرف Thot, el alim, që ka të më than, ti o zoti jon alim, të fësiri në ajetit, thot, min gajrit të alimin, e tani, kjo shkoqitje këto shumërënësi. Ti o zoti dishëm, pat pat mësu dikush. Këtu min i herë tani filloj me nda kryesat, pi kryusit. Ne vëzër mësojna kadal-kadal. Allahu s'ka të zoti proces nga dal-kadal. Nuk ka proces të Allahu të barë kjo tala, për qenjën e ti,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 Pa pas mësu për dikujna Nuk mësën Allahu Gjeli Gjelalu për dikujna Ju kujtohët dhe këtë fjalitësën e pat, për, pat, pat përmen nga shejkhru Samët e Mie Disaprej, dhezër e, e, e shihnin të ndërlikuar Kër e kemi përmen në se shejkhru Samët e Mie thot Elisuneti nuk besojnë se Allahu është i meqëm Akil Apo? E, tani, ti normali meqëm të vjenë kondrë ta e, Nuk oqështu dhezër Se fjala i meqëm përdorë për aparatë Në çuria aparat, mund ti ti sot do të shajë nëse diçka nuk e sheh apo sot sot di diçka e sheh. Meni meni formi nëse rëshajë ndryshe. Për shembull, marrën ishem këtu, çish os mendja bla zon. Ket me neve na kanë ditë fëmijë apo dhe ki pos do lotra ki lut me to. Me të njëjtën mendje, çaj njerëti alo sot, çish është të njëjtën lotërti? Apo a kshemuin çe to vjet ti me hipnat bicikletën e vogël? Me thonë ashtu ashtu në çaj njeriu ka? Jo kala kala kala. Të me këtë aparat, unë e pak, se jam, e kam pjej këtë aparat, unë e morë nuk e shonë një e të lodër, apo? A e kuptoni Allahus, mu e të më kanë kështu? Andë Allahus e nuk e përshkun vetën, nga se menquria është, që ka thonë Shekërës Amdemi e sisini. Sisini. Mi posini i jonë. Jo i zotë, që li gjelë alë. I cili, dhe më dhonë, vetëm në përmjet ti shë. A me nuk e kryonë. U që mu të ti qëta jetë e pa. Ti, sejnë Apo, të përshimul, zdo me po djelën djel E më shilësit Apo, a më djelën e qatin venin e vetë Mën ti nuk e kryon fotografim Nuk e kryon realitetin Andaj, shkishko, im në gjerit dhe zem Alim, pa pas mësu dikush E ka ilmin Subhara hua teala Bi gjemi i ma kadikan Va ma hua kain Shkishko, edhe kjo shko qitja tjetra Krejt që ka eksistu Dhe që ka eksiston Allahu edin Qa ka eksistu Dhe ka në hadith dhe zër Se ilmi e, I Allahu të barë kjo tali I dhe të me kaderin Për nga meri jonë sallallahu ala sallam Hadith që ka trasmetu imam e, muslimin Nga Abdullah ibn Amr ibn Asi Për nga meri sallam Shikove shtë këtu të shkoqisim Pra për nga duhet kjo hadith Thotë Allahu të barë kjo dhe tala Dhe një mësëm thotë Allahu gjellu ala I ka shkruar Gjarjet e kriesave Para se ta kryon qilin dhe tokën 50.000 vite më harët Në më hëmë, titë kur ke lindë Jo 50.000 vite para tije Je shkrujt për mukane që ka më këban me tije 50.000 vite para se me kryu Qilin dhe tokën Ti e ka një shkrujt për medaj, për shemë Abo një një njëri Dhe këtu dhe zërë, dhe këtu Disa për e djetarve, qka thonë Dhe kjo këtë, që gja ditë Nuk o këtë ilmi allotë të bare kjo të ale, kjo të të të të të të të të të të të të të t Dërsa ka Allah u gjerë e ilmë të cilin, nuk e kaldhëm. Andaj djetarë të lesonit dhe thonë, Allahu ka emra që na nuk i dina. Argument ka thonë për nga më berit së zëllem, o Allah u të lutë me zdo e ilmë, me zdo emr, e imër që ka e ki ti, që ka na e kim suneve, e ki zbit liber, apo e didi ku shetar e na se dina, dhe ka thonë, dhe ata që ka se kënë kaldhëm kur kujna. Ka emra Allahu që si, si di kur kush ato. As me la që të nuk i dina. Se, se nuk nuk i pandobi, ataj nuk nga ka, nuk ja kazu. Ata shikosh ka do të bëj Imnul Jalidi. Allahu është i dijshëm. Pa msubi ti kujna çka ka ndodhur në kaluar don. Pa pa fillim dhe ajo çka tash dhe kreç ka vjen tarmën. Kreç ka vjen tarmën ta ta e din Zoti On Subhanehu ve Teala. Ata që shajë çka har për Allahun te bareke ve Teala. Thot Abdulrahman es-Sa'di ne shpjegimin e nimet Allahu te bareke ve Teala, thot wa huwa alladhi ahata Ilmuhu bil-dawahiri, wal-bavatini, wal-israri, wal-i'len Thot, emri Allahu gjillu ala, el-alim është A i cili, me ilmin e ti, e ka përfshin Shiko, dhe shprejet, kur anorë e vingështu E hata bi kullishejin ilme Allahu e përfshin diçka me ilmë Qëka do më dhane përfshin? Qëka do më dhane përfshin? Qërshima ju kujtojtë një prej operacionë Qëka i, i, i prunëm prej e, aso që e kam përmen disa prej e,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 Mujëva këtu po, sto e il me dognoia, si mjekësia si do se. A mundva or më than dikush, unë e kum përfshin dije këta? Jo. Çka thot? Kemi provu. Kemi provu. Ku mund të ndriçe ekse marr. Allahu dhe ska të ai prova. Ska po simu me kriju një njeri më than ka për të të kthejnë se gabim të kiran xher në aty. Haqa vakend la. Allahu do të kundë një njeri me të meta, ai ndjen për një urçi, nuk e kthem prapë. Me Vet meta e gjim gruop për një urçi. Allahu dikush jam arshit. Për një urësi, diku t'ja mërë vesht, për një urësi, diku t'ja mërë gojën e më ben me mecë për një urësi Pse? A nuk thot gabim t'i ki dalë, mën kopi e gabuar Jo, shumë e qëlluar, se t'a shohim të atjirë, qka kam bazë mundësi mu kam Kemi për një Andaj shiko, thot e, Abdurrahmanim një Saadi, ilmi Allah Qa të më tham, a i cili i din me gjithë përfshirjet t'jashtëmët, t'brenshmët, t'heshturat dhe publikët Shka duket, shka s'duket Për nejë dhe Kur ti pëshpërit dhe kur ti e fol publik Pase ka than Ua bilua gjivati Ua bil mustahilati Ua il mumkinat Dhe kjo është që duhet ta, ta theksojna Ka than Dhe Allah është i dishëm Për ata e cila a, është obligative Dhe për ata e cila është e pa mundur Dhe për ata e cila Ka mundësime egzistua Për shemur ta e përmend hoxha, do të, të përmend më në fund këtë vargut, një do të, të, të vazhdojmë si varg për ateistat. Një preshubate që ai përmendën ata është kjo. Ju më thonë, "Na mu e kriju Allahu nektani këta në radhë, çka është për qëllim? Me kriju të pamundurën." Cila është kjo? Mir po të pamundurën çfar? Të pamundurën, çka na e zonon vallë? Jo, jo. Për çmë? Në sinjon i thotë kështu. A ka mundsi me kriju Zoti xhelaluhu uni sa ka thuot? E bardh dhe një kësisht e zez Kjo quët Mustahil Qa mustahil? Mustahil është se kjo nuk cëndron me të vetë Mon është kërkese Nukon përgjimë Me thonë, ban ma të bardh, të zi Tjetë edhe i bardh, njetin vakt, edhe i zi Së mundët Ose përgjimë thon, me thonë, a ka munëci me kriju zotit e bare Kjo e tala një gjësën Një krijes e cila është Duk e hec, duk e nejtë në vendh Kjo kontradikta është mes të hecëmës dhe Cëndrimit në vend Po, ka mundësi me thonë A mundët tash me nalë E mësani me shlu, kjo është valide Unë me thonë, jo, të lëviz Të cëndru në vend E kështë në mërat, këtë janë të kundër tëtë E bashkuara me një vend A të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t kamë vonë pamundura me vetë, kjo nuk është filozofike vetë, por se ta kuptojmë, ideja është sot nëim në botën e Facebook-ut njerëzit lexojnë gjithçka, është ideja e kërkesës me kriju diçka, domthonjë që çndron me vetëti, e cila nuk çndron, nuk çndron me vetëti. Ubil alamil ulawi wasufli, Allahu adin në botën e lartë dhe botën e ulët. Ubil madi wal hadir wal mustaqbal, kaluoran, tashmën dhe të dhe të ardhmën. Dhe të ardhmën. Për shemund të ardhmën Alla ojeja, shpaçfar kur'an përmend të ardhmen. Dhe forma vëse nuk ka vesh këtu, vesh me fol për të ardhmen, se të për të ardhmen folën e fallxhorët na e dinë këta. Nuk ka probleme me vesh me fol për të ardhmen. Problemi na mos me dal pikë sa ça ka fol kur jo hiç. Ju më sot ti çdo ditë gazetë kja aty horoskopi, aty filozofi ra dhe fjalëra sa duhet koha ti. Po nuk çollon kur kur gjau. Andaj njerëz sportit e vorencë, s'ka kur gjau aty, më prap prap shkojnë të lexojnë. Andaj sa azi lem çka tha, nuk pranonot namaz veç me lexu. Mos falë, jsonse E se i beson Shiko e ardhë një në Kur'an dhe zërë Në Kur'an Për nga beri së sëllëm që ka këtë thonë hadith Dhe jetë këllën në hadhë dhe lë emër Ha Më të talë atë alëk i shëns Ka thonë së sëllëm Kjo fe e zotit Ka me hi ku del dili Zdo të tokë shka e prek dili Ka me mëri kjo fe Mërë në vë zërë Këta na normal Si musliman Na e mërë na Ukrija jo Mirë po marë për shimë Në aspektin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 a ka pilokurës ka me hire fe fein se sepse dikush tjetër i gallzon ai cili punon jashtë zamanit ka me hire dhe kur e ka thon këta vëzërt kur rakoni dop kur rakoni dop për me tregu se un nuk i ka, nuk i kam të informata pi vetit po i kam prej Allahu te baraka wa taala a do shgo vëzërt çka thot Abdulrahman ibn Saadi Allahu te baraka wa taala edin te kaluaran te tashmen dhe te ardhmen fala ya kha alei shay o min al ashiya Allah nuk ifshiyat as nje sent Dhe dhe fundojna, e jallave. Dhe përmendën dhe fjalën e bakaim me xhuzije dhe më këtë e përfundojnë. Pastaj në xheratë të arsh me thash, "Po emri në Allahu el Alim, duhet vartë li xheratave" dhe sa përta hekat perceptimin e gavum mendoi dikush se tani do dëgjoja diçka disa prej ajeteve, po emri në Allahu el Alim dhe unë di jo vetë. Nga nga kjo, domon ajo çka nan nuk e di na po emri në Allahu el Alim është shumë më shumë dhe pa krahasuar me ata çka nan e përmendna këtu, dietalet e libra kanë shkuar. Libra po emrin në Allahu el Alim Evon këimi ju jozërat u këtë një nocillon rreth emrit Allahu El Alim. Para mendon një prej kuptimeve të emrit Allahu El Alim është se ai e di veten. Apo ai e di veten. Apo po shem. Ju ju be ai e di veten, zot. A ki po ti dënia kur i eto angazhove me vetveten tonë diçka? Kini dertë tonën. A di ki do punë pa kryer. Në vendi ku sot e ha të punën, ti çka i thu? O jap të më me vetën. E kupton? Kam gol me vetën.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 Ibn e ibn qayma jazia dhe më këta e përfundojna duke përshkruajtimin Allahu te bareke ve taala el alim dazai ibn qayma jazia ka fol shumë vende por na do ta guazojna poezinë e tij na nuni thot wa huwa el alimu ahata ilmen bil ladhi fil kawni min sirrin wa min ilanin qad Allahu huwa el alim me ilmin e tij e ka përfshi çka ka un univers prej sekreteve dhe publikeve s'ka sekret per Allahu te bareke ve taala and Allah u jilan kur'an be saika kriu na otan Se thotë ka kriju notën, sai, domthonë, kurbanëta natës natës është, nuk duhet na të përfitojmë se tani, domthonë, sigurohet te Zoti natën. Hasha veqela. Ta iskon not dit, kto për neve ikapo, bon, djël Xhelal. Skota ai sa hatit. Ne kemi përmendë punën e sahatit. Ne kemi mëën të punën e sahatit se por çhemun ti kur flan notën, ti kur flan notën mos me mos me mos me mot me sahat kurse disa ki flet. Apo a ka ndodhur një herë ti për shembun mu chuë sahati që ka ndal bateria? Vetimë mendu se eto llovit këtë. Ndohë dhe Bile me me manover, sahadi, do. Bile më dosh me dapo dikush maneuver ta bën. Ta tandro sa haje do të hajë sa gleaflet kursën e di. Kur me asnjë ilm, s'mund s'mund të ve di. Allahu Jalla te m'sun duhet kjo, se s'punojnë me zaman Jellal. A do të bën kë ime xhezia? Allahu Jellal ka përfshir sekretën dhe dhe publikën. Pasaj tho: "Wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu fa huwa al-muhitu wa laysa danisiye." Tanë këto e ka bollen i shtesë. E së në do të vazhdojnë në në ljeratën e arshme Me lejnë Allahu të barëk e vëtëala Tho dhe Allahu gjdo sen E din me ilmin e ti E ka përfshia ta dhe nuk haron E këtu harajsa O shume E theksuar të du të dim Allahu nuk haron dhe zër Andë Allahu të barëk e vëtëala I ka thamë pengamberi të unë sallallahu aleyhi sallem Se nuk riuke felatën sa Ne do të lezhojmë ti Quran dhe ti nuk do të harosh Kua dhe dhemi mes njeri ju dhe krijesës Njeri Njeri ju haron Allahu nuk haron Andaj në shumajete ka ardhë Në më akena rabbuke Në sije, zotë jotë nuk haron A e kipa vezër harrejsa sa e mundan njerin A të mundan harrejsa Por shemë Njësër shtime një ven Dëshmi mordë do sejnë me veti Ki mund njësë por shemë pëzojna 200-300 km Apo nimi kilometra Edhe masit i ba 700 km i ke harue Por shemë pasaportën Para ku finit Ose por shemë ta bojna ma emocionale Je nisë për 5.000 km Edhe gruje, si këtë thonë, meri pasaportat Edhe ajo ka harua Pana këfini, thotë, tho shë janë Allah Dhe, ajo kuptom që Allah, thotë, nuk harroj Dhe më thonë, që si, ti, kur të harroj, që ti, ti Ajo si të pëstoj e mira puna, bë Se shumë haraj sa të munon Edhe vetë, po qëpë e zonën se ka bajo Ti vetë, që ka bërë, do me hëngër vetë Dhe më këtë i tash, ose me hëngëgju Dhe i ka në hajtë e bjena E dhe zërën, për dit në harojna Që mësot ti e thun i fjal Eranon dikan, mësoni thun, subhano dhe kamer tash Po tip se ki harua i nalë të ka shkrujt A dhe përshim më të njerë, bojna patrecira Bojna zullume, bojna Sejnë të sësat, ato shkruon diku në dhe zërë Shkruon A dhe këtan, e, imam shafi iju Prej gjërave të cilat Allah u i trullos Zullum qarë tështë se i ban me haru shumë Që ku t'ju mledhen e t'ju mledhen A dhej, thë dhej mënkaj me gjithi, Allah nuk haron Pas e dhot Va këdhali ke ja'lemu ma jeku nuk gëden Va ma kadikana wal ma u gjudu Fidhe l'ani Thadhe Allah u të bare kjo e tana Edhin qka bohët nesër Va ma kadikana Dhe ajo qka uh, Ka qenë Ata qka bohët nesër Dhe ajo qka qenë në të kaluarë në ndje Dhe ajo e cila është tani Dhe kitë kjo nuk i përzijet Ndosë mehiq tonë datalet shumëta besonin garkollë xhirata. Marrë veç këta. A njerit me dit tashmën, të ardhmen, të kaluarën. Doon, është është një ilm i cili të takat e njerëzor të mundën për vit. Çiçë e deki. Dhe këtu nuk bëhet bon, fjalë përse më mos me haruani ja vëzë. Gjëmo. Bon, a mund të më para mënduhet ti domthon me pa zaman apo hajde na të fol me zaman. Pa 100000 vjet hiç mos të harrosh. Ku gjo hiç. On. Adohose observing to the atar, kto i bin, bin veç për shembull si ta kuptosh me çfarë çënje këtit bash me një Zot të madh, Dhel-Jelalu. Adoh çka tha pejgamberi më Alayhis salam, ozot, s'më falënderojua. Ës shumë maj malë sesa, me të une. I më i madh se sa më falënderojune. Pasaj tha di m'qayme xezia në fund, wa kadha ka amrun lam yakun law kala kayf yakunu, dhaka al-amru dha imkani. Pasaj di m'qayme xezia dhe kështu edhe një çështje tjetër e cila nuk ekziston sikur të ekzistonte si do të ishte. Projedina çka është dje tash neyse. Ai ne janë dieta çësosht, sikur të ishte çish do të ishte. Ai din Allahu subhanahu wa taala, eden. Eden subhanahu wa taala, që Allah e do shkurtimisht për definicionin e emrit të Allahut te bareke wa taala, El Alim ne vjen akangle edhe edhe diçka rreth msimit dhe porosive të cilat duhet të nxjerrim nga emri Allahu te bareke wa taala. El Alim, por se të dështimë në rikëratën e arshme Alusmi, Allahun të barek e vëtala Që Allahun gjelë gjelë gjelë të në mundëson me jetunën hihënë Në këtjore emrave të zotit të barek e vëtala Në mundëson Allahun gjelë gjelë luhu Që ta jetsojna dhe ta manifestojna e, Këtë اديه بر الله تبارك وتعالى انا ييت تونا نوي بر تونا نيمان تونا روج الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله المسلمان كودشان الله تندهم يتيما المسلمان الله تيمبولان فقار اس قامرت الله تي باسوران روج الله تبارك وتعالى تش ديو كي مي تشلو الله تناش برولم كو كي مي كابو الله تافال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب